Fymtikabli, um álfheima, eldamar og höfðingja elda. Með tímanum komu fylkingar vanja og nolda niður á vesturströnd handanlanda. Í norðri tegðist ströndin til forna eftir stóruvaldaúrustuna langt til vestus. Svo þá nýstarluta ördu skildi aðeins mjótt haf Amansland með valabyðinni frá handanlöndum. En þetta mjóa sund var fullt af svarrandi ís, sem stafaði af ofsa kuldanum frá Melgóri. Þess vegna forðaðist ormar að stefna fylkingum eldalegis langt til norðus, heldur litið um hinn fjóru lönd á bökkum Síriónsfljóts, þar sem síðar nefndist Bela-land. Og þegar fyrstu eldar komu niður á ströndina, horfðu þeir reddir og undrandi á þið mikla haf, en ekki sá út yfir það, þar sem það tegðist vítt og dimmt og djúft alla leið að fjöllum Amalestlands. Þá kom Ilmir sangamt ráðum vala upp að ströndum miðkars og talaði til eldanna sem byðu þar og störðu út í dimmar bárutnar. Fyrir orðhans og hljóma sem hann blest fyrir það og skjæðlega horn sitt, snerist ótti þeirra við hafið upp í þrá. Var nú úr að Ilmir reif upp eigunokkra sem lengi hafi staðir ein út í miðjum sjó langt frá báðum ströndum eftir hamþarinnar þegar lampin hábláin, illúín hrapaði og með hjálp þjóna sinna, Færði hann eiguna til, eins og hann var í skip og lagði henni í balarflóa, sem Sirionsfljót rennur í. Þá gengu vanjar og noldar um borði í eiguna, sem síðan var dregin yfir hafið, þar til hún kom að löngu fjörum undir Amansfjöllum. Og þeir komu til valabyggðar og var tekið opnum örmum í sæluvist vist hennar. En svo hafði atvikast að östur horn eigarinnar hafði orðið botnfast á grinningunum úti fyrir ósum Sirions, svo það brotnaði af og varð eftir. Talið er að þetta hafi verið balar eiga þar sem Ossi tvaldist löngum. En telerar sáttu enn eftir á miðgarði, því að þeir voru ekki komnir lengra enn til austur Belalands, langt frá hafinu í landi, og heyrði því ekki kall ilmis fyrunum seinan. Margir þeirra voru líka enna skiknast eftir elfa höfðingasínum, sem var tindur og vildu ekki fara án hans. Blasíð 61 En eftir að þeir fréttu að yngvi og finnvi og þjóðir þeirra varu farnir yfir hafið, kom kappi marga telera og þeir skunduðu niður á strand Belalands, þar sem þeir settu stað við Sirion, Sirions ósa en söknuðu vína sína í stað sem farnir voru. Og þeir tóku sér örlfi bróður elfa til konungs. Lengi sádu þeirra strand vesturhafsins og Ossi og Úinan komu oft til þeirra og vinguðust við á. Ossi tóka að sér að uppfræða þá. Hann sáði löngum á sjávarkletti á ströndinni og kenti þeim allskinns sjávarsagnir og sjávartónlist. Þannig atvigaðist það að Telerar sem frá upphafi elskðiu ár og stöðuvætt og sungu besti allra álfa, felluðu staf havinu og söngvar þeirra fengu í sig brimsú við strönd. A mörgum árumliðinum liðnum heyrði Ilmir bænir Nolda og Finnva konungsvera sem sökknuðu mjög Telerara og aðskilnaðarins við þessa vinisína. Þeir gráð bændu hann að hjálpa þeim að komast til Amanslands, ef þeir vildu þykja það. Þeir vildu flestir óðfúsir koma með, en sár var þá söknuður ossa þegar ylmir komið upp að strönd Belalands til að flytja þessa vini hans til valabyggðar handan hafsins. Allur hugur ossa var bundin sjónum við miðgarð og strandsvæðum handanlands. Því saknaði hann þess mjög ef söngrættir telera að þau aldrei framar eftir að heyrast á yfirraðasvæði hans. Hún tókst að telja suma þeirri á að verða eftir. Þeir eruðu fjala þrimar, strandálvarnir sem síðar gerðu sér hafnir í brýðumbrum eða grjóta höfnum og eglarrest eða suðurhöfnum og eruðu fyrstu sæfærar meðgarðs og fyrstir til að smíða skip. Sirðdán skipasmiður er höfðingir þeirra. Nálasta skildulið og vinir elvakas gass einnig eftir í handanlöndum. Ekki af því að þeir voru ornir aðhugað í að halda fjörinni áfram, heldur voru þeir svo trúfastir að þeir viltu ekki gefast upp á leitinni að höfingja sínum. Annars hefði þeir fúsir viljað hverfa til valabyðar og komast í byrtuna frá trjánum, og raunar báði þeir Ilmi og Ölvi að tóka svo liti lengur við. En Ölvir vildi Ólmur komast sem fyrst af stað, og loksins steig megin liðtelara um borði í og Ilmir dróana yfir hafið. Vinir Elva voru eftir skildir og þeir nefndu sér síðan Eiglaða, hina yfirgefnu. Þeir leituðu síðan aftur inn til landsins, því þeir urðu svo sorgmættir af að sýta við hafið. Fremur settustu að í skógum og hæðum Bela en þráin eftir Amalslandi blundaði þó stöðu til brjóstið þeirra. En þar kom að lokum að þinn tindi konungur Elvi vaknaði af hillun sinni. Hann kom út úr stjarnskógi og fylgdi meðlíana honum. Þau tóku sér bústaði skóunum um miðbygg Belalands. Vissulega þráði elfi jafnana fá að sjá aftur byrtu drjána, en þó varðað honum sárabót að bjarmi Amanslands lísti jafnan úr ásjónu meljónu eins og úr skýlausri í skuggsjá. Blasiða 68 Fólkið hans sem hafði beðið svo lengi eftir honum glattist, sapnaðist til hans undrandi og fagnaði honum ágæft. Víst hafðan áður verið fagur og tegnarlegur En nú byggtist hann í nýri mynd eins og hann var í maíjahöfðingi með silfur grátt hár og hávaksnastur allra barna alföður. Hans byggðu mikil öllug. Þegar öllfir og allt hans lið hjælti við hafið, sinti ossi í humátt og eftir þeim. Og þegar þið nálguðust amansland og voru þar komnir sem síðar varð flói eldamars eða álfa flói, kallaði hann til þeirra. Berð þekktur röddans og báðu ilmi að við. Ilmir varði því og að beinu ossa lagði hann inn þar og botnvest hana. Ilmir gerði það af því að hann þóttist þannig vita hugt týlera, en þar við bættist að frá upphafi á ráðstefnu vala hafa þann verið mótfallin hvaðningu kvenda og talið þá bestkomna á miðgarði. Valar voru líkt hrypnir elfur fréttu af þessu tiltakjans og finn við höfðingin orða hryggðist þegar týlera komu ekki land og enn meir þegar hann að elvi hefði verið skilin neftir og halmyndi víst aldrei fram að fá að sjá hann fyrir henni döður sjölum mandósar. En eigunni varð ekki frekar hakkað Hún stóð ein úti í eldamarsflóa og kallaðist Tól Eiresea, eða Ejan Eina. Þar var bústaður telera og að eigin ósk aðeins undir stjarnbyrtu himinn síns. Þó sáu þeir til amanslands og ódáin strata þess. Af því að tellerar byggu þarna á einni einir út fyrir sig leyti það með tímanetur þess að tunga þeirra greintist smám saman nokku frá tungum á og nolda. Þeim hafðu valar aftur á móti gefi land og bústaði að sjánvuðu amanslandi. En jafnvel þóttir netu þeirrar hamingju að lifa einanum um lit skert blómskrúð í trjálístum görðum valabygar langaði þá stundum að sjá stjórnubyrtuna. Því var greipið til þess rás Að rjúfa skarð í hinn mikla vekk pelórís gyrðist fjalla og myndaðist hann ekki djúpur dalur sem lág niður á strandinni og þar í skarðinu klóðu eldar háa og græna hæð. Túna nefndist tún. Úr vestri fjall ljóst trjána á hana gegnum skarðið og bar skuggan af henni þaðan til austus út á sjóin. En í sömu átt sá aftúnu túnu hæðinni til austus yfir eldamarsflóa, til eigjarinnar einu og langt út yfir skýrða hafið. Skarðið sem þeir rufu í fjallkarðin nefndu þeir kalakýrija, eða ljósaskarð, því að út um það streyndi ljómin frá hennu blessaða ríki, og frá honum var sem leiði sylfur og gull yfir dimmar bárutnar, og snart svo vesturströnd eigunar einu, sem sneri móti ljósinu, svo hún varð græn og fögur. Þar blongaðist vist í gróðurinn utan amans fjalla. Blasið af 63. Hér byrtist kort... Við blessa það land. Undir stendur kort af ótafinslöndum á sælutímanum. Hér má greina byggð vala hjá ljósatrjánum, byggð vanja og nólda í Týriónsborg og telera á eiginu einu og í Svanahöfn. Blasiða 64 Á túluhæð byggðu álvalsir borg. Reistana með hvítum múrum og sittlum og kölluðu týrjónsborg sem þýðir einlega háturnar en hæstan yfir henni bar yngve sem annars kallaðist törn eldalíða myndon eldalíða en hann tók í sig sylfur og sendi það sem viti langar leiðir út gegnum þókur hafsins. Fáir sæfærar döðleira manna hafa þó fengið að sjá mjóa ljóskeiru hans. Í týrjónsborg á túnu þeir ku vanjar og noldar lengi saman í besta bróðvernir og þar sem þeir erðskutu hvítu stjarnheikina mest allra hluta í Valabygg gerði Javanna minni eftilíkingu hennar en sá var þó munurinn að þunga dekkir gefi þinni eigin ljós galaþílion eða tungl eik kallaðist tré á syndratungu tré var gróðursett í garðunum undir eldalíða turni óxar vel og blómgaðist og bærðist græðlingar þess víða um álfalönd Eitt þeirra var gróður á eigun einu og dafnaði þar vel og var nefnt Seleborn eða Silvurtré. Af því kom síðar í fullnustu tímas eins og annast aðverði skráð Nýmlót, Mjall Eik Númena. Vanjar eða Bjartálfar voru kærastir mannvi og vördu en nóldar voru ástmeigir ála og hann og hans fólk tvaldist oft meðal og veittu þeim mikla þekkingu og snilli. En slíkur var þekkingar þósti þeirra að brátt fóruður á mörgum sviðum fram úr lærimestunum sínum. Tungum orðeira var stöðuðt að taka breytingum því að þeir voru orðglæðir og leituðu stöðuðt eftir nýjum orðum sem gætu betur og ítallegar lístalskins hlutum sem þeir þekktu eða hugmyndum sem þeir ímynduðu sér. Þá gerðist það þegar steinhögfurar finnva höfðingja Nolta voru að leita eftir jarðlögum með góðum byggingarsteini því að þeim hann að reisa háa steint og grófu upp fjölda þeirra. Brátt gerðu þeir sérstök verkvæði til að vinna á hörku geimsteinanna og gáttu farið að sníða þá og skera út í óteljandi myndum. En þeir voru ekki svo fjárblöggir að þeim kem til hugar að sapna þeim í sjóð eftir gáfuð á hverjum sem vildu. En þannig urðu þeir ósjálrátt til að auðka alla valabyr með vinnu sinni. Löngu síðar gerðust þau miklu kýrindi að nóldar risu upp gegn yfirvö voru gerðir útlægir og hurfu burt af og aftur til miðgarðs þar sem þeir settu stað í hinnu gamla bela og verða síðar rættar miklar sagnir af þeim. En fyrsti stað þykir rétt að tilgrina hér nöfn og ættir höfðingarvera á þeirri tungu, álfa, sindarískunni sem varð ríkjandi á Bela-landi. Finnvi var fyrsti nólda konungur. Elsti sonur hans var Fjanor sem hann átti með Mýriel eða Gimsteina konunni, sem einnig var kollið sérindi eða hannirðakonan, en hún lest af barsförum þegar hann átti Fjanur. Blasíða 65 Með indísi af vannjaættum egnaðist Finn við síðar tvo senni til viðbótar, þá Finn Golf og Finn Finn. Elsti sonurinn Fjanur náði lengst allra bæði örn orðlist og handar. Hann var fróðastur bræðra sinna, Andians, Brann sem logið. Finggólfur var þeirra sterkastur, staðfastastur og hraustastur. finnur var fegurstur og hjartabestur og batt vinastu sína mest við síni alvís höfðingja telera, varð sem fóstbróður þeirra og gekk að eiga sístur þeirra arveni, svanamær í algvalondi eða svanahöp. Af sjö sonum Fjanors var maðuróðs mestur, maglor sögnastur svo heyra máttu röddans óma langt yfir haf og höfður. Þá kom Selegorm hinn færi, Karanþýr hinn dökki og Kúrfinnur hinn slóttugi sem erði mest hagleik föður síns. Síðast komið er yngstu, amróði og amrási, tvíburar nálega eins að skapferðli og útliti, sem gerðist á síðari tímum miklir veiðimenn í skógum miðgars og það var bróðið þeirra að Selegormeitni. Enda gerðist hann á Valalandi mesti vinur og fylkisveinn ormars veiðimanns og hlíti oft Valaróma hórni hans. Senir fynngolfs voru fynngon, báðir eru þeir fæðgar síðar konungar konungarnolta í dórlómin, móðurlöndum í norður hluta fyrir miðgarðs, og turkon sem varð mikill höfðingi hinnar huldu gondoflínsborgar. Sýstir þeirra varð árheigðil inn hvíta. Hún var yngri að elda árum en bræður hennar, en þegar hún var fullt froskuða veksti í blóma sínar þeguldar var hún stór og kraftarleg og nöytis að rýða til veiða í skóanum. Ofta þá í flokki með sonum Fjanors frendum sínum, en engum þeirra gaf hún hjarta sitt. Ar Þeiniel var hún þá líka kollið, kvítakonan af Nóldur, því að hún var föl ásýndum þótt hún væri dökk hært, auk þess sem hún klættist aðeins í silfrað og kvít. Sýnir Finnfinns voru Finnráður inn trúfasti sem síðar nefndist felagundur, höfðingi hellanna, orðráður, arnangráður og agnór. Þeir gerðust svo nánir finnir Fingonssona, þeirra Fingons og Turgons, að sem fóstbreiður væru. Sýstur áttu þeir Galatrýjel, sem var þegur stallra af ætt finnva. Hárennar lísti af gulli eins og þeirði drukkið í sig ljóman frá trénu söngbagulli. Þá mú ekki gleima greina frá því að þorri telera komst að lokum allar leið til Amalslands. Þóttir byggju langa lengi á eiginu einu breyttu þeir smámsamunum skoðun, Það var laðast meirað ljósinu sem er sáu lýsas og fagulega gegnum ljósaskarð og yfir hafið til eigjar þeirra. Blasía 66 En með þeim tókaðist á ástin til bylgju söngsins á ströndinni og löngunin eftir að hitta eftir fremdur sína og sjá alla dýrð valabyggðar. Að lokum varð þráðera til ljósins yfirsterkari. Þá lét ilmir loksins undan vilja þeirra og flestra vala. Hann sendi ossa vinn þeirra af statir þeirra og þótt hann bæri söknuð í brjósti, kendan þeim að smíða skip. Og þegar þeir hafðu lokið smíði skipa sinna, færðan þeim að kveðju gjöf marga vangsterka svani. Síðan drógu svanirnir hinn hvítu skiptelera yfir loknvært hafið og að landi. Þannig komust til loksins og síðastir til Amanslands og Eldamars stranda. Þar settust þeir að og gátu nú hvenarsinlega vildu farið að sjá ljós trjána og gengitt um gullinn stræti Valabyggðar og Kristalsfrep Týri Týrjónsborgar á innum græna túnuhögi. Áfram heldur þeir að sigla á hraðufærum skipum sínum á Álvaflóa, en líka óðu þeir út í brýmið á ströndinni og ljósið handan fjallana lísti upp hárverða. Marga gimstina gáfuð þeim nóldar vinnir þeirra, óparla og demanta og hina möttu þóku Kristalla, sem er stráðu um strendurnar og dreifðu í tjarnir og hili. Já, dyrlegar voru strendur álfabeyðar í þádaga. Og margar perglutnar sóttu telarar sér úr hafinu, svo að salir þeirra voru lagðir perlum sem og hús ölvis í Svanahag og list upp af óta lömpum. Því að nú restu telarar sér landi með örugu lægi fyrir öll sínskip sem smíðið voru í Svanalíki með gokka og gulli og augubæði af gulli og hrafntinnu. Hafnar minnið gekk út um volduga hamra sem sjórin hafði sorfið. Svanahöpn eða algvalonde lá á jáðri eldabýðar, nokkur fyrir norðan ljósaskarð Kalakýriju, svo að byrtunar gegnum það gekkti minna þar. En því skærara og bjartara síndist þeim stjörnuljósið. Þannig liðu aldir og vanjar festu æymeiri ást og treyð við Valaland og við dásamlega ljós trjána svo þeir tóka að vanrækja Tyrjónsborg á túnuhögi, en sækja þessi stað inn í landið að rótum háknæfu, manefs, manves, eða flytjast inn á sletturnar og skóana í valabygð. Og þannig aðskildust þeir frá náldum, sem aldrei gátu fyllilega máður hérta sér minningarnar um miðgarð undir stjörnuhimni og hefðu þeir áframvist á Tyrjónsæðinni og dalnum undir ljósaskarði og í heyrnmáli með bylgjuslátt vestur og þótt margir þeir að skrippu oft upp í Valaland og færu í langar leiðangra til að kanna lendardóma landsins og vassins og alls fest lífs sem þar hærðist, þá hældu íbúarnir sem eftir sáttu á túnuhæð saman. Voru flestir nóldar, en í Svanahöfn skemmtirur utan sáttu telirar og var mikill samgangur og vinata á milli þeirra. Þinn við nóldakónungur ríkti yfir Týrjónsborg á túnu og ölvir telirakónungur yfir Svanahöfn. En yngvi fóringi vanja sem var viðurkendur hákonungur allra álfa á Amalslandi, tók sér sæti við fótskur mannves undir hlýðum fjálsins háknæfu. Blasíða 67 Fjanor, elsti sonur Finnua og sinir hans, staðnæmdust sjaldan lengi á sama staðnum, heldur flökkuðu vítt og breytt um Valaland, jafnvel alla leið að ystum örkum, út að myrkum og kaldum strandum hins ystahafs. Ég leita því ókunna. Oft gistu þér álasæli, en þó kaus selekormur heldur að skrepa í skóa ormars til veiða, og þar ávanansir mikla þekkingu um fugla og fé og lærið þið tungum átýranna. Því að allar lifandi verur sem eru og hafa verið í ríki örtu, að undanskeltum skildum hinnum óhrjálegu og yllu skepnum melkors, fyrirfundust þá á amanslandi. Þar var meira líf og fjölbreytilegri tegundur lífvera en nokkur tíma hafa fundist á miðgarði og mun aldrei slíkt verða aftur á jörðu, þar sem háttur heimsins hefur breyst. Laðsíða 68